London felé Mikor Hendon kaloda büntetése lejárt, szabanon engedték, de meghagyták, hogy tűnjék el a környékről, és soha vissza ne térjen. Kardját, összvérét, szamarát is visszakapta. Felült, s nyomában a királyjal elindult. A sokaság tisztelettel nyílt szét, és engedett nekik utat, s mihelyt eltűntek, kikiment a dolgára. Hendon hamarosan gondolataiba mélyedt. Fontos dolgokat kellett meghányni vetnie. Mi csináljon? Hová menjen? Vagy hatalmas pártfogót kell találnia a pukol fenekéről is, vagy lemondhat örökségéről, s még ráadásul viselnie kell tovább a szélhámosság bélyegét. De hol találja meg ezt a hatalmas pártfogót? Bizony hol? Fogas kérdés. És apránként denengeni kezdett fejében egy lehetőség, igaz, hogy csekély reményre jogosító, de mégis megfontolásra méltó lehetőség, mert kecsegtetőbb úgysem kínálkozott. Nem felejtett el, ugyanis miket mesélt az öreg Andrúz, a fiatal király a nyomorultak és szerencsétlenek iránt való jóságáról és nemes lelkűségéről. Miért ne próbálná meg ő is, hogy kihallgatást és igazságot kérjen tőle? Igen ám, de egy ilyen ágrószakadt szegény ember kaphat-e bebocsátást a király felséges szín. elé? Lesz ahogy lesz, majd csak eligazodik a dolog, az ember úgysem mehet addig át a hídon, míg oda nem ér. Sok vihart látott legény volt, fortéjos, minden mindenhájjal megkent, semmi kétség, most is kivágja magát. Először is meg sem áll a fővárosig. Talán apja öreg barátja, Sőr Humphrey Marlow segít majd neki. A jó öreg Sir Humphrey, a néhai király konyhájának, vagy istállójának, vagy valamiének a felügyelője, szóval már nem emlékezett rá pontosan, minek, milye is volt éppen. Most, hogy már útjának határozott célja volt, s lelkéből a megaláztatás, elkeseredés köde felszállt, eloszlott, felemelte fejét és körültekintett. Csak bámult, hogy milyen nagy utat tettek meg, és mi messze volt már mögöttük a falu. A király lehorgasztott fejjel botorkált mögötte. Bizony, ő is még gondolataiba, terveibe merült. És Hendon új keletű jókedvére sötét aggodalom borult hirtelen. Vajon hajlandó lesz-e a fiú vele abba a városba visszatérni, ahol rövid életében más sem ismert, csak szenvedést, nyomorúságot? A kérdést fel kell tenni. Felbizony, ez elkerülhetetlen. Így hát összférét visszafogta, s a királyhoz fordult. Elfelejtettelek megkérdezni, uram, hogy voltak éppen, hova tartunk? Parancsolj hát, felség! Londonba. Hendon folytatta hát az útját. Bár a felelet nagy örömére szolgált, egyszer s, mint el is képet tőle alaposan. Az utat minden említése méltó kaland nélkül tették meg. Végén csattant az ostor. Február 19-én éjjel tíz tájban léptek a London Bridge-re. Ordítozó, nyomakodó sokaság kellős közepébe. A helyehújázók sörtől kigyúlt arcát jól lehetett látni a fákják fényében, és egyszer csak valami grófnak, vagy más egykori főrendűnek karóba húzott feje zuhant le, estében hendont könyökön ütötte, majd ugrándozva begurult a sürgőforgó lábak tömkelegébe. Ilyen mulandó és álhatatlan minden emberi mű. Az elhúnyt jó király három hete halott, s alig három napja nyugszik a sírban, s íme a díszek, Melyeket oly nagy gonddal választott ki fő emberei közül, kedves hídja ékesítésére, már is huldogálnak. Egy polgár megbotlott a guruló fejben, saját fejét pedig beleütötte az előtte menő hátába. Ez megfordult, és az első keze ügyébe első ember szépen leütötte. Őt viszont ennek a barátja sújtotta le mindjárt. Különben is legfőbb ideje volt, hogy egymásnak essenek, hisz a másnapi ünnepség, a koronázás ünnepsége rövidesen elkezdődik. Az embereket majdnem szétvetette a sok erős ital, meg a hazafiság. Öt perc múlva már a híd nagy részén tombolt a verekedés, s tíz percbe sem telt, egy holdnyi területen zajlott, s valóságos csetepatévá fajult. Ekkorra azonban Hendon és a király végképp elszakadtak egymástól a hömpölygő üvöltő sokaságban. Így hát mi is elhagyjuk őket egyelőre.